Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Десять. У п'ятницю я дозволила Нолі відвідати терапію та розповісти Роджерові про очаювання та появу Джинкс. Вона не згадувала про пістолети та те, як Джинкс намагалася вбити Ларрі, бо сама про це нічого не знала. Тому я залишилася залишалася всередині. Боялася, що мені доведеться йому самій розказати – і тоді він відправить нас назад у лікарню. Коли вона дійшла до того, як Джинкс руйнувала нашу квартиру, він підвівся та почав крокувати кабінетом, ляскаючи кулаком по долоні. Вона ще ніколи не бачила його таким напруженим. Це просто жах. Я ж казав, вам попереджав не влаштовувати цього на одинці. Це не я влаштувала, сказала Нола. Я не саль, лі, господи, не треба на мене кричати. Вибач, Нола. Сказав він, падаючи назад у своє крісло. «Але такий прорахунок міг вартувати вам життя. Вам усім. Я б ніколи собі не пробачив, якби щось таке трапилося». Нола відчувала велику провину, але разом з тим їй було приємно від того, що він був таким дбайливим. Зараз Роджер не здавався їй вигорілим. Він змінився. Якщо він тільки вдавав, що йому не все одно, то його гра заслуговує Оскара. Нола продовжила. Саме перед тим, як контроль перебрала на себе Джинкс, Деррі сказала Саллі, «Джинкс мене не витіснить». Виходить, вона помилялась, або то Деррі слабше, або Джинкс стає сильнішою. Роджер кивнув, потираючи кінчиками пальців під боріддя. «Ми досягли крайньої точки. Гадаю, настав час зробити наступний крок». Вона знала, що він має на увазі, і від цієї думки шкірою побігли мурашки. «Не треба було розказувати тобі про чаювання». «Нола», – сказав він, нахиляючись до неї через стіл. «Це не якась там інтелектуальна гра. Існує реальна загроза. Ми не можемо більше зволікати. Мусимо почати з тебе». «Ти говориш про злиття, так?» «Так». «А тепер хвилиночку», – сказала Нола. «Я ще ні на що не погоджувалася. Тому я й питаю тебе зараз». «Але воно не завжди виходить, правда?» Роджер покрутив золоту ручку на столі та похитав головою. «І якщо це не спрацює, не можна гарантувати, що я і так залишуся», – сказала вона. «Правильно. Більшість інших множинних особистостей тільки спочатку успішно об'єднувались. Але після серйозних стресових ситуацій пацієнти знову розщеплювалися. У деяких випадках виникали нові особистості. Ноло, ми не маємо гарантії, ми можемо лише спробувати». «Я тобі не піддослідний кролик», – сказала вона. Цей метод успішно спрацьовував у більшості випадках, нуло. «Це все, що в нас є. Гляньмо правді у вічі. Моя першочергова мета – зберегти вам життя. Ми потрапили у кризову ситуацію, яка ставить вас під загрозу. Як професіонал, я запевняю, це найкращий шлях. Але чому я? Найкраща стратегія – це рухатися в зворотному хронологічному напрямку». Оскільки ти була створена останньою, тобі краще об'єднатися першою. Крім того, твоя освіченість, самоконтроль і гордість у поєднанні з добродушністю та скромністю Селлі допоможуть їй впоратися з наступними етапами злиття. Я буду, якщо погоджуся, усвідомлювати, що відбувається після злиття? Я не можу бути певним, але вважаю, що як частина нової Селлі ваші свідомості об'єднаються. А як щодо Джинкс? Сподіваюся, що поєднавши вас обох, ми створимо інтелектуальний бар'єр, який захистить від її вибриків. Пізніше, коли додадуться чуттєвість Белли та емоційність Деррі, це створить достатньо сильний запобіжний клапан, щоб ви в чотирьох змогли приборкати гнів та агресію Джинкс. То ти це мав на увазі, коли тоді говорив, що використовуватимеш обидва методи злиття та від'єднання. Ти об'єднаєш чотирьох і відріжеш геть п'яту. «Не обов'язково. Приборкання – це нормальна частина всіх психічних станів людини». Він відкинувся у своєму кріслі на шарнірах та глянув їй просто у вічі. «Мені потрібен твій дозвіл, Ноло». «Я просто не думаю, що ти маєш право знищувати особистість. Я – частина психічної реальності. Когіто ерго сум». Він ляснув побильцях свого крісла, підвівся та почав крокувати туди-сюди. «Я не заперечую твого існування, Ноло». Але кожна з вас може боротися за право жити окремим життям. І якби це була фізична множинність, як у випадку з сіамськими близнюками, ми б могли вас розрізати і подарувати кожній окреме існування. Але ми не можемо розділити ваш розум і надати кожній окреме тіло. Спроби позбутися інших особистостей, судячи з результатів, не вельми працюють. Ви ніби безтілесні духи. Ми мусимо спробувати інший шлях – злиття». Те, що ми збираємося зробити, не знищить тебе воно, змінить мене. Це неминуче. Але я не хочу змінюватися. Я задоволена собою такою, якою я є. Я тебе розумію, але тільки те, що ти освічена та горда, не означає, що ти цілісна. Це просто обурливо. Роджер простягнув звернені до неї долоні, благаючи її зрозуміти. Цілісна людина також має емоції, сексуальність, милосердя до інших. «Та певну частку скромності. Я не збираюся тебе знищувати, Ноло. Я хочу допомогти тобі досягнути людського рівня, поза книжками, фільмами, класичною музикою та живописом. Чесно кажучи, тобі необхідно злиття з іншими так само, як і іншим потрібне злиття з тобою. Я мушу це обдумати». «Звісно», – сказав він. «Поміскуй над цим на вихідних. Ти можеш порадитися з іншими чи вирішити сама». «Якщо погодишся, ми спробуємо провести перше злиття в понеділок». Він дозволив їй піти, не повертаючи назад Саллі. «Ми всі, мов би, як погодилися, хоч нічого й не говорили, дати Нолі цілі вихідні побути назовні. Вона мусила прийняти рішення, і іншим я сказала, що це можуть бути її останні кілька днів. Все по-чесному». «Що ж?» Нола вирішила гульнути по-своєму. «Господи!» Цілу п'ятницю вона слухала свою музику Бетховена і Баха. Я думала, що з але усвідомлювала, що для неї мусила грати саме ця музика, яка допомагає їй мислити, тож змирилася. У суботу вона відвідала музей сучасного мистецтва та музей Метрополітен, а ввечері пішла на неймовірно занудну п'єсу на Офф-Офф-Бродвей і закінчила день самотньою вечерею в маленькому французькому ресторані. Коли вона замовила ескарго, мені стало цікаво, що це, але коли я побачила, що то за наїдки, мене ледь не вивернуло. Ну, ви ж розумієте, я довго звикала до того, що вона їсть устриць та молюсків, але равлики, то вже було за межами мого сприйняття. Фе! Проте, чесно кажучи, мушу визнати, вони не були вже аж настільки поганими. Неділя стала просто апогеєм. «Пунчики та копчений лосось на сніданок» і цілий день читання «Нью-Йорк Таймс» всі десять фунтів тієї газети – від першої шпальти до останньої. Так нібито вона в останній її читала. Для мене то було просто пекло, а на вихідні. Та навіть після того вона все одно не була готова погодитись на пропозицію Роджера. У неділю ввечері вона по-справжньому засмутилася – Почала сильно охандрити, а тоді знову задумалася над тим, щоб накласти на себе руки Це мене справді стурбувало Я ще ніколи її такою пригніченою не бачила Вона уявляла собі, як виходить на дах і стрибає А тоді подумала, чи не краще порізати собі вени Тоді в голові промайнув вірш якоїсь Дороті Паркер чи Паркер, І вона почала сміятися Її справді розривало між вибором віддати власне життя задля злиття чи просто накласти на себе руки. Нола підійшла до шавки з ліками, почала шукати лібріум, але я, на щастя, минулого тижня викинула його. Вона сіла за стіл, витягла бежевий аркуш для листів зі свого запасу і почала писати. «Я не можу свідомо прийняти об'єднання. Я ставила собі гамлетівське питання раз за разом. Але ця дилема була досить простою, порівняно з моєю. Тут питання не просто буття чи небуття. Тут питання між буттям кимось іншим, не собою і небуттям, і, чесно кажучи, мене більше приваблює другий варіант. Знаю, це егоїстично. Проблема ускладнена цим новим знанням, що, забираючи власне життя, я також забираю життя інших, і що приснитись нам може у смертельнім сні. У тій незвіданій країні, звідки ще не вертався, жоден подорожній. Так роздум робить боягузів із нас. Поки Нола писала, в ній поєдналися два почуття. Депресія, і в той же час їй здавалося, що вона бачить себе та усвідомлює, наскільки сентиментально та плаксиво поводиться. Це відчуття сильнішало, і на мить їй здалося, що вона вийшла з себе і побачила, як сидить за столом, а якась її частина ширяє зверху та спостерігає – як вона пише? Нола обернулася та побачила постать. Обличчя було розмите, тому вона не могла розрізнити, чоловік чи жінка. Довгі волосся до плечей, індіанська пов'язка на голові та схожий на покривало легкий білий одяг, обгорнутий навколо нього чи неї. «Хто ти?» – спитала вона. «Твій помічник». «Я тебе не пам'ятаю». «Я існую не так давно». «Чому ти зараз тут?» Щоб ти не заподіяла собі шкоди». Я маю право забрати власне життя. Але це не твоє власне життя. Ти це сама знаєш. Ти думала про свою відповідальність перед іншими. Що мені робити? Послухай доктора Еша Він хороша та мудра людина. Він хоче принизити мене, об'єднуючи мене з тими іншими безмозгими істотами, яких він називає моїми особистостями. Повір мені, те, про що він говорить, зовсім не приниження. Завдяки розуму твоє життя часом сягає небачених висот. Але це все одно пустопорожнє та неповне життя. Єдина надія, що ти відмовишся від власної індивідуальності заради потреби більшості. Допоможи мені відмовитися. Воно все всередині тебе. Я можу лише провести тебе. Тоді покажи мені шлях, я налякана. Постать підійшла до неї. Нола побачила, як та світиться. А тоді проникає в неї ніби подвійне зображення, що потрапило в фокус. Після того вона вже не бачила обрисів помічника окремо. Він став частиною її. «Зовсім не боляче, правда, дитино моя?» «Ні, і я все ще відчуваю себе собою. Так воно і буде?» «Саме так». Вона сиділа та думала над тим, що з нею відбувалося. А тоді згадала статтю «Психіатра з Каліфорнії», яку вона читала – що таке стається в більшості людей із множинною особистістю? Ти внутрішній особистий помічник? Те, що називають просто ВСП? Я тут, щоб допомагати, коли моя допомога знадобиться. Ти одна з наших особистостей? Ні, я не окрема персона, як ви всі. Я тільки ваш помічник та захисник. Живу всередині вас, але разом із тим я належу всесвіту взагалі. І я з'являюся лише тоді, коли треба. «Ти потрібен мені, скажи, що мені робити!» «Доктор Еш каже, що рішення мусиш прийняти ти, і воно мусить бути добровільним. Я можу тільки допомогти, щоб тобі вистачило сил зробити правильний вибір». «Ти моя хрещена фея!» «Так мене також називали. А ще гуру, провідник, ВСП, учитель, помічник. Це все одне і те саме. Я рада, що в нас є ВСП. Це все спрощує». «Час зробити вибір, дитино моя!» Нола ще довго сиділа, відчуваючи, як тепло огортає її тіло. А тоді взяла ручку та внизу своєї записки додала. «Я приймаю злиття». Тоді вона раптом відчула полегшення. ВСП зник, вона залишилася сама в кімнаті, і їй було добре. Я нічого не могла вдіяти. Я була настільки щасливою, що вискочила назовні, Одразу ж вхопила телефон, доки вона не передумала, та все переповіла Роджерові. У понеділок зранку в кабінеті Роджера Нола почала відступати. «Я боюся, що втрачу те, що маю, те, що люблю. Я завжди відчувала тимчасове, але вартісне життя. Обдумане життя краще за посередність, але сім днів на тиждень». Роджер раптом почав виглядати надзвичайно втомленим. Та разом із тим ти постійно намагалася вбити себе. Я легко впадаю в депресію. Ноло, немає підстав думати, що ти опустишся до спільного знаменника. Твій розум не розтовчеться до стану пюре. Варто це сприймати радше як психічний буябес, куди кожна з вас додає свої інгредієнти, але в той же час зберігає окремий особливий присмак. Вона похитала головою. У тебе добрий язик, підвішений, Роджере, але ти забуваєш, що Абаїса Слові «буябес» походить від латинського абасаре, що означає «понижувати» або «принижувати». Згоден не на найкращий приклад. Думаю, він був якраз підходящий. Приниження – це частина буття більшості людей з множинною особистістю, правда ж? Знати, що тебе ніхто не хотів, що тебе принижували та кривдили в дитинстві та юності. Правда, але в тебе немає причин вважати себе приниженою через злиття. Тебе не відкидають, а беруть у коло. Вона блимнула на нього очима. Ти все це говориш, але я все одно відчуваю себе небажаною, відчуваю сором, деградацію. Ми потребуємося про тебе, ноло. Ти нам потрібна і, допомагаючи вилікувати салі, ти робиш внесок набагато більший, ніж зцілення однієї особи. Те, що ми дізнаємося з цієї процедури, може допомогти полегшити страждання тисяч інших людей яким нещодавно діагностували множинну особистість, які живуть, сховавшись від усіх, у часовому хаосі, тому що бояться або соромляться вийти зі свого сховища. То я мушу пожертвувати собою заради латентних множинників? Не пожертвувати. Уяви собі, це переходом від часткового «я» до цілісного. Ти багато разів хотіла накласти на себе руки. Замість того, щоб облишити життя, «Застосуй своє існування з користю. Заради всього святого, нола, віддай себе цілісності. Ти нам потрібна». В якийсь час вона мовчала, не зводячи з нього очей. Нарешті промовила. «Ми можемо змінити ім'я Саллі Портер на моє, Нола Брайант?» «Це непрактично», – сказав він. «У свідоцтві про народження вказане ім'я Саллі. Так само номер соціального забезпечення», Договір про страхування, пенсійні збереження колишніх посад – все записано на неї. А ще ж комунальні послуги, медичні записи, податки, кредитні картки та рахунки в банку. Ти не зможеш довести свою кредиту спроможність без її задокументованого імені. Нола відчула, як щось всередині неї смикнулось, а потім майже проти власної волі вона розповіла йому про помічника. Роджер замислено слухав її, тоді сплеснув у долоні та кивнув. Чесно кажучи, я все очікував, коли ж з'явиться щось на кшталт внутрішнього особистого помічника. Спочатку я думав, що то Деррі, але, за словами одного психіатра, який працював із багатьма пацієнтами, з множинною особистістю, в ОСП відрізняється від звичайних особистостей. Він більше нагадує персоніфікацію спільної свідомості, те, що фройдисти називають супер-его. «Думаю, тут більше релігійний аспект», – сказала Нола – Хоча переважно частину свого життя я була атеїсткою, я мала чітке відчуття індуїстського концепту атмана, частину окремого духу чи душі, що існує всередині нас, і об'єднується з брахманом, який є абсолютною душею чи розумом. Помічник з'явився у момент безнадійної тиші, і тепер я думаю, чи не буде моє злиття тим, що індійські мудреці називають нірваною згасанням полум'я життя, що дозволяє нам також згасити. Наші окремішні буття та злитися з вищим духом. Є тільки одна можливість – це дізнатися Ноло. Вона відчула, що піддається, і стиснула кулаки. «Ну бо, м'яко промовив він. «Та що ім'я?» – назви хоч троянду, не зміниться в ній аромат солодкий. Вона глянула на нього та засміялася. «Та хто у мене ім'я вкраде? У мене ж відбирає все!» Але після довгої тиші вона розчепірила пальці, подивилася на них та кивнула. «Зроби це швидко!» «Без питань», – сказав він, піднімаючи золоту ручку. «Саллі, вийди на світло, Ноло, ти також залишся!» «Ви обидві усвідомили, що для того, щоб вирішити цю проблему, мусите об'єднати сили і стати єдиною особою. Це можливо тільки, якщо ваші свідомості об'єднаються, взаємопроникнуть та зіллються в єдиний розум» із особливостями та рисами вас обох, як і було до того, як Нола від'єдналася. Уявіть себе двома озерами. Ти, Ноло, те, що наповнене освіченістю, культурою та гордістю. Ти, Саллі, інше, позбавлене цих речей, які витекли в озеро на ім'я Нола, але наповнене материнською любов'ю, відчуттям того, що правильно, а що ні, та смиренністю. Тепер я викопаю рів між двома цими озерами. Ви побачите це очима власного розуму. Почну з озера Саллі. Це важка робота, але я копаю все ближче та ближче до озера Ноли. Замить я дістануся до Ноли, і ви знаєте, що станеться, коли обидва озера об'єднає рів. Скажи мені, що станеться, Саллі. Води змі... змішаються. І ти, Ноло, скажи мені, що станеться, коли води змішаються. Змішаються наші риси. «Ти погоджуєшся на цю суміш, Селлі?» Вона кивнула. «А ти погоджуєшся на цю суміш, Саллі? вона кивнула а ти погоджуєшся на цю суміш ноло Вона завагалася. «Ноло, ти мусиш зобов'язатися зараз без вагань. І як тільки води змішаються, їх неможливо буде розділити. Ви з Селлі станете єдиним розумом і тілом. Ти погоджуєшся, Ноло?» «Так». «Гаразд. Тепер я копаю, заручившись допомогою вашого помічника. Отак. Ми прокопали рів». Води ринуть із обох озер до його центру. Свідомість Саллі рине до Ноли, а усвідомлення Ноли рине до Саллі. Ви бачите стрімку течію. Вони змішуються та розсіюють свої риси через єдину суцільну масу води. Відтепер надалі не існує ані Ноли, ані Саллі. Є тільки друга Саллі, єдина особа освічена, горда та впевнена, що може сама впоратися з роботою та життям і тими, хто перешкоджатиме їй у цьому але разом із тим скромна та милосердна. Коли я дорахую до чотирьох, вона розплющить очі. Саллі, ти запам'ятаєш саме стільки з цього сеансу, скільки сама захочеш. Можеш запам'ятати частину ваших минулих життів, але тільки як єдину історію. У теперішньому і майбутньому ви об'єднані в єдиний розум, в єдине тіло, в єдину особистість, що відрізняється від вас обох. Ти нова жінка, друга Саллі. І ти нас всіх тішиш, а також свого помічника. Один, два, три, чотири. Її очі спалахнули. Вона трохи покліпала, а тоді широко їх розплющила. Як почуваєшся? – запитав він. У голові паморочиться так, ніби я потрапила у чорторий, і мене там покрутило, а потім викинуло у водоспад. Розслабся, та розкажи мені, що пам'ятаєш. Вона глибоко вдихнула, щоб заспокоїтися. Небагато. «Як тебе звуть?» «Саллі Портер». Вона промовила це та глибоко зітхнула. «Що останнє ти пам'ятаєш?» «Як запросила інших на чай, а тоді все потемніло». «Що думаєш про те, що трапилося?» «То була жахлива помилка. Треба було добре подумати, а не втручатися». «Не хочеш пояснити?» «Я завжди була самітницею. Прошу, пробач мене, Роджере, не хочу звучати зверхньо, але все, що я в житті любила...» І все, чого досягла, все це я робила самотужки. Знаю, у мене ще є проблеми, та маю сильне відчуття, що коли мене залишити на самоті, дати все обдумати, я зможу з ними впоратись. Зрозуміло. Звісно, це я не про тебе. Не сприйми мене неправильно. Я маю на увазі, що було б набагато доцільніше, якби ми могли робити важливі рішення вдвох, замість того, щоб скликати всіх інших на групову терапію. Дякую, що пояснила. «Я думав, ти мала на увазі, що хочеш, щоб я тебе залишив на самоті на певний час». Салі глянула просто на Роджера. «Зовсім ні. Я вважаю тебе найрозумнішим чоловіком, якого я будь-коли зустрічала. Твоє товариство мені імпонує». «Дякую». «Я... я не знаю, чому це сказало дивне відчуття». «В якому розумінні дивне?» «Я не впевнена в собі і в тому, що кажу та чому я так розмовляю. Це особливе відчуття». Ніби я говорю так, як ніколи раніше не говорила, кажу речі, яких ще ніколи не казала. Це нормальна річ після злиття. Я б хотів, щоб ти дещо зробила. Він подав їй блокнот та олівець. Будь ласка, напиши своє ім'я. Без вагань вона вивела Саллі Енн Портер. Не знав, що в тебе є середній ініціал, сказав Роджер. Що означає це Н? Не знаю, чому я це зробила. Я ще ніколи не використовувала середній ініціал. «Що він означає?» «Думаю, це Нола». «Чудовий жест. Ти свідомо вирішила взяти це середнє ім'я?» Вона похитала головою. «Воно щойно з'явилося, але я відчуваю, що так і має бути. Як думаєш, то нічого, що я ним користуватимусь?» «Поки що маю нічого проти. Як думаєш, Нола б не заперечувала?» Саллі довго думала над цим. «Я дуже дивно себе почуваю. Відчуваю, не знаю чому, що Нола...» «Запропастилася, зникла з мого життя. Від цього мені трохи сумно, ніби я втратила давню подругу, яку лише нещодавно зустріла знову. Це означає, що злиття відбулося успішно і що мені стає краще?» «Сподіваємося, що так», – сказав він. «Думаю, це хороший знак, але нам доведеться почекати, подивитися». «Сподіваюся, тобі не буде незручно від того, що я скажу», – сказала вона. «Але я небагато зустрічала чоловіків, який б так проникливо розумілий жінок, як ти. Роджер засміявся. Я багато чого від тебе навчився. Вона різко підвелась. Що сталося? Дивна фраза, все вигулькує у мене в голові. Я постійно думаю, друга Саллі. Чи це не дивно? Що б це могло означати? Можливо, те, що ти досягла другої стадії свого розвитку чи своєї перебудови. У мене шалене бажання відвідати французький ресторан і спробувати якісь нові делікатеси, сказала вона. «Ти не проти сходити зі мною на вечерю?» Він усміхнувся. «Думаю, що ще якийсь час уважно за тобою поспостерігаю». «Я не це мала на увазі», – сказала вона. «Знаю, та дозволь мені професійно виправдати те, що я й сам хочу зробити». Салі засміялася та похитала головою. Вона знала, що зараз він говорить з нею по-іншому. Не дивиться більше на неї згори вниз, і їй подобалося, що він поважає її за розум. Чоловік, який щойно зіграв роль господа, не мусить мотивувати бажання піти зі своїм творінням на вечерю. Як тільки ці слова зірвалися з її язика, Саллі відразу ж пошкодувала. Вона не хотіла зачепити його, просто підбадьорити. Але його спохмурніле обличчя виказало, що їй це вдалося. Вибач, не треба було мені цього казати. Роджер замислено подивився на неї. Це передбачувано. Божевільний учений грається в господа Бога. Мабуть, мені краще провести тебе додому, а повечеряємо якось іншим разом. Приймається, але додому я дістануся вже якось сама. Він кивнув. Поважаю твоє бажання. Коли вона вийшла з кабінету, її хода була твердішою, голову вона не опускала, запобігливої сутулості притаманної саллі не спостерігалося. Скажу вам, від цього всього у мене волосся дибки стало, я намагалася викликати стару нолу. Але Саллі мала рацію, Нола зникла. Так, ніби її викрали, вбили або що. Я згадала одну книгу, яка їй так подобалась, і з головини йшла думка, що вона врешті-решт втопилася, а її тіло лежало десь на дні Волденського ставу, лячна. І ще дещо мене трубувало. У погляді Роджера я помітила, що він вважав Саллі номер два дуже привабливою жінкою. Коли Саллі вийшла з кабінету, все навколо виглядало зовсім по-іншому ніби вона побачила світ крізь нові окуляри. Раніше вона, перед тим, як натиснути кнопку ліфта, надзвичайно панікувала. Тому що ніколи не була впевнена, що потрібно натискати і де виходити. Тепер Салі рішуче тиснула на кнопку «Вести бюль» та з насолодою з'їхала вниз. На дворі вона побачила, як з обох боків рухаються люди. перехожі дивилися на неї, ніби плутали з кимось знайомим та зупинялися з нерозумінням замість того, щоб поспішати у власних справах. Тоді вона повільно, переводячи подих, ніби плавець, що занурюється в холодну воду, вийшла з дверей та приєдналася до течії, що тяглася до центру міста. Вона відчула, як її наповнює дивне відчуття безликої близькості натовпу. Через те, що їй не потрібно було ні з ким спілкуватися, вона відчула відстороненість, те, що вона завжди полюбляла, коли ти водночас тут і далеко – Одночасно разом зі всіма, проте й окремо. Саллі продовжувала думати про озера та уявляла, як плаває. Від цього запаморочилася в голові, і вона засміялась. Вона зраділа, що Роджер не повів її на вечерю. Набагато цікавіше було провести вечір на самоті. Пішки по місту. Саллі подобалося те подвійне бачення – перебувати серед натовпу та одночасно бачити себе в ньому. Вона рухалася під власний ритм. Натовп ніс її до Таймс-сквер. Салі завжди уникала бридоти на кшталт секс-експлуатаційні фільми та магазини порно. Завжди зневажала шахраїв та проституток. Але тільки тепер вона вперше побачила, що вони також люди, особливі та незвичайні. Салі більше не ставила себе вище над ними, не кидалася їх осуджувати. Вона раптом зрозуміла, що до того страждала на звичайний снобізм. На 42-й вулиці Саллі повернула на схід у бік головної бібліотеки. Кілька п'яничок перед Брайант-парком спробували до неї причепитися, але вона ухилилася від них. У минулому такі чоловіки не на жарт лякали її, і вона починала панікувати та відключалась. Тепер Саллі тримала ситуацію під контролем, відчувала себе сильнішою. Вона знала, що зможе викрутитися з цієї ситуації, якщо вони спробують заподіяти шкоду. До бібліотеки вона могла зайти з боку 42-ї вулиці, але Саллі хотіла подивитися на скульптури левів, тому обійшла П'ятою авеню. Вона пройшла повз цих охоронців, що розташовувалися у бабіч сходів, тому що несподівано їй стало важливо побачити їх. Вони б її захистили. Саллі згадала свою першу екскурсію у школі, до цієї бібліотеки, коли вона вірила, якщо багато і довго читатиме то колись прочитає всі книжки на світі та знатиме все. Зараз вона тільки усміхнулася власній дурості. Селлі попрямувала до читального залу та почала розглядати корінці книжок. Вона знайшла одну зі своїх улюблених, погортала сторінки та згодом з головою поринула в насичену прозу та захопливий темп «Додому нема вороття» Томаса Вулфа. Вона відчула, що тоне в ударних ритмах і багатих образах міста, Проте згодом затулила книжку, відставила її та вийшла. Справді, погодилась вона, нема вороття. Але їй краще повернутися назад у квартиру, прийняти душ та зібратися у шлях із жовтої цегли. Коли Салі вийшла з таксі, то не зрозуміла, чому відчуває себе засмученою. А тоді їй сяйнула думка, що нинішнє відчуття тимчасові. Невдовзі відбудеться ще одне злиття, згодом ще одне, третє, а тоді й четверте Салі і вона бачитиме світ зовсім по-новому, з незнайомого доти боку після кожного злиття. Щоразу якась інша прямуватиме містом, мріятиме та міркуватиме про майбутнє. Вона побачила манекена, що стояв на вітрині ательє в поліцейській уніформі та задивилася на нього, проходячи повз. Скидалося на те, що він показував світовій середній палець. «Як там тот казав? Закон Мерфі». Якщо яка-небудь неприємність може трапитись, вона таки трапиться. Це була дурість, нонсенс та забобони. Ніяких неприємностей не станеться. Тепер вона сильніша, ніж будь-коли. Тепер у неї все під контролем. У квартирі Саллі взяла м'яких іграшкових кролика та панду з ліжка, загорнула їх в один із грінбергових пластикових чохлів для одягу та сховала глибоко в шафу. На вечір вибрала яскраву білу-жовту сукню. Тоді пішла у ванну та довго витріщалася на себе в дзеркало. «Ти знаєш, хто ти», – промовила вона. «Тепер ти сильніша. Більше жодних провалів пам'яті. Ніяких змін особистості. Ти триматимеш все під контролем та покажеш Роджерові, що тобі не потрібно більше об'єднуватися з іншими». Така ідея їй сподобалася. Чим більше вона про це думала тим дужче здавалося, що саме це і є відповіддю. Саллі могла стабілізувати своє життя самотужки та запобігти провалам чи змінам, тож потреба в інших відпаде. Більше злиття не буде. Саме так чудово. Саллі зайшла в душ, і гаряча вода приємно облила її спину. Огорнула її, поки вона насолоджувалась, я зрозуміла, що Беллі, Джинкс та мені доведеться виборювати своє існування тому що зараз перед нами не просто нова Селлі. Тепер на її боці був ще ВСП.